Tars señoras e señores, aquí desde Radio Sanboy, desde o programa Galegos Novais e estamos en Radio Samboy no 80 e 9.4 da FM. E vamos que temos tamén uns enderezos como é o blog que é galegos novais.blogspot.com. o correo electrónico que é, é galegos novais@gmail.com. E tamén nos podedes seguir a través do Facebook. Eh, contarnos algunha cousiña máis ou menos pero a Alana Pecera temos a Fernando moi boa tarde Fernando e aí que o meu carón como cada xoves Xulio Couchil moi boas tarde Xulio boa tarde benvidos queridos ointes un día máis Galego Novais dúas oreñas de radio en galego para vosotros eh, para encetar un programa que mellor con un pouquinho de música vamos. que é o a salsa vamos pois Fernando dálle a aplicando queiras. Bueno, pues, Julio, ya tenemos al otro lado del fío telefónico el uh -huh. nuestro amigo Andrés Montes. Vale. tonis que nos van a deleitar dentro de poco, dentro de... O día 10. De... O día 10 de... van a deleitar, pues, con mucha música. Vamos e a ver. por lo que vejo, va a ser una noche, en fin, una noche chea, de además, chea de emociones, de muchas cosas. Pero... Vamos a falar con Andrés que é o líder, que é eh, o líder de Gintoi. <ríe> Exactamente. Ven. Bueno, pois pues, moi boas tardes, Andrés. Hola moi boas tardes que tal ¿Cómo estamos Boa tarde Benvi, <ríe> metísima gracias por atendernos Andrés. Bueno, un placer para min estar na vosa radio Muitísimas grazas Vamos, estamos informando precisamente De que Gin Tonics Teremos o, o prazer de escoitar o día 10 Aquí a noite por unha vermenaza Que sí. vades a compartir wow. con outra orquestra Que é orquesta orquestra Pero que, o que importa é falar de vosotros Que, según teño entendido É unha banda divertida sí. un, Apasionada e elegante Que cada noite consigue unha increíble conexión Co público Nos con, no seus concertos uh -huh. Eso intentamos cada noite, é dicir, eu sempre digo que o máis importante é que o público se faga partícipe do que nós facemos encima do, do escenario E uh -huh. eso é un pouco o, o traballo que intentamos levar a cabo cada noite sí. Bueno, <risa> moi solicitados ultimamente porque sí. acabo de ver vos, vos nas redes que estiveste despor Berín Pero tamén eh, parece ser que um, mañán mesmo, me parece que estaredes en Lugo e despois en Laxe, non? Sí, ahí, ahí estamos. Bueno, mañana, mañana tenemos doblete, además, que estamos en un evento privado en Vigo eh, o mediodía. Eh, Vigo nos vamos para Círculo de las Artes de Lugo y de Lugo oh, nos vamos para el o sábado. ¡Ostras! <ríe> sí, señor. Bueno, eh, yo, yo, yo, yo, yo sábado, un día 10, aquí, ¿no? Sí. O, es decir, o, o viernes 9 estamos en Sarria. ¡Chapes! Yo, yo sábado vez estamos eh, en Cornellá que para no ser un auténtico placer estar aí Para eh, para, eh, para no tener una banda de, de, de Sober, concretamente ¿Eh? un, un, un grupo musical de Sober aquí en en Cataluña, pues és un los, en, dos, un mosaviñao somos. Mosaviñao. Mosaviñao. Descairón, bueno, sover cairón y todo está tan sí. perdido, ¿no? Todo está, de, está na Ribeira Sacra. Ribeira sacra total, sí. <risas> Na Contanos Cuant, algo do, do vosso grupo. Eh... Pois, pues, Gintoni somos unha banda de... Somos cinco componentes, uh -huh. batería baixo, dúas guitarras saxo e voz, uh -huh. e eh, que facemos eh, versións de pop rock español claro. da época dos 90, 80, 90. vos, oh, caras. E e que naceu fai de xanos, uh -huh. eh, estamos este ano precisamente eh, levando a nosa xida o décimo aniversario, uh -huh. y que, por bueno, eh, intentamos cada noite pos, levar un pouquinho da banda sonora da nosa vida, uh -huh. intentamos tamén eh, cada noite que a xente, que o público, que veña que pase un, un bon rato. Eu sempre digo que cando Cando público decide regalarche o máis importante que ten unha persona que é o seu tempo uh -huh. eh, eso tú tens que intentar compensalo deixándote a piel encima do escenario cada noite e eu sempre digo que o que pasa encima do escenario de Jane Donis pode gustar máis ou menos pero sin dúde está feito dende o máis profundo do corazón e que a sinceridade máis grande que pode salir de, de unha persona Por eso se di que cando eh, os gin-tones suben o estereo a xente ferve. Ah, es... <ríe> no bueno, que, que, de, de onde vengo nome? o nome? É pues, curioso, sempre digo que no, nin ni o nome lle puxamos o grupo. O <ríe> grupo naceu no como a maior parte das cousas importantes na vida naceu no de casualidade. Eh, nos xuntamos eh, catro amigos para para tocar nunha comida que se que fai a xente nova de, de Escairón uh -huh. durante as festas, eh, na, nunha carballeira que temos que fazer de Escairón, que é un sitio paraxi impresionante, que merece a pena eh, visitar sin duda. Pois nesa carballeira nos, o, a xente nova do, do, do povo facemos eh, o sábado das festas de Escairón sempre pois, unha, unha comida eh, de, de todo o mundo. Uh -huh. E os faiz de sanos, dixe, eh, ah, pois por que non nos juntamos e preparamos unhas cancións e organizador de, de de esa comida que é uh -huh. o en plazo, pois, nos preguntou, é, eh, como vos chamades? E, e dixemos, ah, pois a verdad que non temos nombre. Uh -huh. e, e dixome, como, como tony toni, como batería se chama toni, dixe, pois vou vos poñer gin tonis polo toni que os gin tonis está moi de moda <risa> Tanto. e así se quedou moi ben, ben. ben Andrés, oh. eh, eh, bueno, por casualidade o que dices <risa> ti, pero que en realidad eh, non ten nada que ver precisamente con tomar os tonis no, os gin tonis pero, pero si sí, ten que ver coa música, non? que apreciadese a mader moitísimo posto que sí. precisamente por eso estades tan solicitados, non? Pois pues a verdad que non podemos queixarnos levamos, é que decido que vos decía desanos y desanos de pues bueno, moito moitos conciertos, mm -hmm. pois estamos ese creo que este año vamos a estar rondando sen conciertos eh en este 2023, co cual eh co xe que está funcionando, é dicir, mm -hmm. eh, a banda cada vez pues bueno, eh, mm -hmm. extendemos estendemos un pouco máis ás fronteiras e salimos un poquillo máis por, do do noso núcleo, empezamos sendo pues, eso, uh -huh. máis unha banda local que tocábamos máis pues, bueno, pues, sí, pues, Escairó, Monforte, Sarge, pues, pues, por si, si. en Escairo, Monforte, Sarre, por nosa zona. E uh -huh. agora, pues, bueno, xa Galices, decir, chegamos a toda Galicia, facemos bastantes cousas por Zamora, por León, a, uh -huh. Uh -huh. Asturias. E agora por empezamos a salir pues, a Castela, estivemos outro día eh, outro día estamos en Plasencia ahora, uh -huh. pues, eh, nos vamos para Cataluña estamos estamos extendendo eu sempre digo que os galegos eh, conquistamos o mundo a base de chupitos de licor café <risas> entonces eh, sí, nos estamos estamos conquistando o mundo a base de chupitos de licor, café e música. Eh, música, eh, música, exactamente. Sobre todo música. é eh, O que, que viredes a ofrecer aquí, e, eh, en realidad, pues eso, que, o, o que te comentabas antes, os jintonis van a facer pues eso, m, versións de, de, de actualidade, logo. Uh -huh. Dos anos 80 e 17, sí, eh, para nos 80 e anos 90, da sí, sí, época sí. dorada do pop roxo español, e, eh, eh. bueno, vamos aí a... Eh, a facer un pouco de, de, de festinha. Intentamos sempre que, pois, bueno, que o público participe, que cante, que claro. que baile e que, e que se vai. Eu sempre digo que o máis importante para nós é que a xente dispor de dedicarnos dúas horas, que é o que dura o noso concerto, uh -huh. é, chegue a casa e pense que mereceu a pena poseso, pues a dedicar uh -huh. dúas dúas horas do seu tempo. Exactamente, sí, señor. Fantástico. Bueno, eh, eh, a verdade que experiencia musical ten dereitísima, pero tamén algunha anécdota que outra que no é no escenario. Tamén, tamén seguro que pode existir. Eh, eh, eh yo mellor en algunha ocasión tamén convidades a algún músico para que vos pues, acompañe, non? Sí, a verdade que bueno, normalmente eh a xente, se que pasou, por exemplo, Manolo Carrera, que foi o primeiro saxofonista uh -huh. que tivemos en Ginton Manolo Carrera sempre que sempre que, que pode se acerca aos nosos concertos e sí. sempre que ven, evidentemente pues, ten un espacio. ten uh -huh. un sitio no no escenario A veces supo pues eso tamén convidamos algún amigo, pero é máis complexo porque, claro. eh, bueno, nós facemos non facemos eh, os temas exactamente, é decir, nós facemos como unha especie Deixios. de de, mm. de versións e claro. casi todos os temas todos van tocados en rios, mm -hmm. co cual eh, para un músico que non o ten ensayado claro. é máis difícil acoplarse o, sí. o o formato que, que bueno, que que esas si cancións foran tal cual a canción original, vamos. Claro, claro. No, no, eu dicio feito disso de porque o mellor nalguma ocasión pois pues, alguén di, ah, podería cantar con vosotros ou poder, eh. entonces, posiblemente máis dunha ocasión seguro que sí. alguén se chegou a vosoutros para dicir, "A ver se si podo facer un dúo contigo". Sí, <risa> a, a verdade que si, sí. bueno, además, no Digo por anécdota, en sí, non? De, sí, sí, en, sí. en algún momento si sí, fixemos dalgún concierto uh -huh. si especial, convidamos A, pues, a xente de, de grupos mm -hmm. a, de amigos a, a cantar con nos pero o normal eh, eh, non, non, suel, non non é fácil de fazer polo claro, vos digo, digo claro, claro. como as cancións van máis montadas de tres en tres, sí. eh é bastante difícil eh, cuadrar eh, que alguén veña sin ensayo sí, e que claro. se poida se que se poida acoplar a Claro, eh no a, difícil, sí que Claro, claro, eh, te, te, te, uh -huh. tendría que haber precisamente un, una, una previa para poder llevar adiante precisamente ese, ese trabajo de, de, de convite, ¿no? Ensayar un poquio antes, eh, comprobar que bueno, que no es lo mismo que tocar en una banda e, e, acoplar un, un instrumento sin necesidad de, de, de música especial, ¿no? uh -huh. Entonces uh -huh. Sí, sí, diferente. claro es mm -hmm. diferente. Claro. No, eh, yo preguntaba hecho como si ¿sí, alguna anécdota que, que, que se saca sí. de Eu quería preguntar Si se é normal. Eu queria perguntar-lhe se si é verdade que os músicos ligam muito. Ah, também. Não. <risa> ah, es mito, por supuesto. Claro. Que, o, o, sabes qué pasa? passa, nós digo que No, sobre todo pues, bueno, no, no formato mm. actual de, de, de G-Tonis eh, pues, Somos un, un grupo profesional es decir, mm. Pues, mm. Eh, entonces a verdad que eh, bo, Boitas veces non temos ni tempo decir, pues, <risas> O que vos contaba, por do fin de semana eh, El fin de semana próximo que estamos tocando en Sarria, sí. o Vendres, o sábado por, o mediodía volamos a, a, Barcelona, a Barcelona, vamos a llegar Justiño. a montar, sí, sí, eh, ¿sí? hacer prueba de sonido, iremos a darnos un auga hotel, sí, ya está eh, concierto, y dispor de eso, o que más nos vaya a apetecer a todos es meternos en la cama, claro. a descansar, un descanso, un sí, desde luego. Un descanso. <ríe> por supuesto, por supuesto, Eh, vamos a estar eh, o acabar o concerto, nos sempre uh -huh. nos baixamos o acabar o concerto a saludar a, a todo a toda a uh -huh. xente que queira vida saludarnos e uh -huh. como además por bueno eh o Saviñao é toda toda a zona de uh -huh. Lugo hai moita xente uh -huh. de de, de zona por aí, uh -huh. por bueno será un placer pois, vernos eh, e darnos un abrazo e claro, claro. un pues vais... unhas fotos por recupero. Pois pues, ¿eh? pues vades a, a pasalo extraordinariamente sí, sí. porque aquí, ah, bueno, son moi re, ben recibidas todos os galegos uh -huh. que se chegan aquí e eh, se si veñen directamente de Galicia e nabais, lóxicamente, para nos é unha honra e un orgullo ter aquí eh, músicos galegos que, que, que ademais, representan nos, pois... Pues, verdaderamente porque porque si no, no no no se contrataban. Y la verdad de claro. que la Asociación Rosalía de Castro enchese de orgullo e de satisfacción sí. traendo a todas estas señoras. Bueno, pasado tiven unha suerte de vivir precisamente a orquesta esa famosa que espectacular. Que... ¿Eh? Panorama, sí, es un... sí, para nós, para nós tamén é un placer por pues eso compartir Eh, no hice con Costa Dorada que son si son amigos y uh -huh. compañeros no de, sí, de, sí. De, de Galicia sí, sí. y que y que por bueno, decir, eh, siempre es una, una gozada pues eh, compartir encontrarte con, con compañeros de de profesión, sí, pues, sí. Que puedes tener una relación eh, maravillosa y encontrarnos por pues, eh, pues, en Cataluña pues para nosotros va a ser todavía máis, máis especial Grandes músicos que sodes, precisamente por eso vos elixe esta nosa asociación galega que cada ano, sí. pois eso aproveitando a festa de, a festa galega de Can Mercadé que dura tres días, sábado sí. e domingo fe, venre sábado e domingo xa veredes que a, a aceptación vai a ser extraordinaria ao mesmo tempo, ya o público que, que se achega ali sí. eh, Can Mercadé semella unha carballera galega É eh, sí Sí, sí. Qué guay. Sí, Oye, la verdad que estamos des, con, de, apuntando nos calendarios 10 que nos faltan para, para aterrizar aí e para poder levarvos pues a, a nosa música e a nosa forma de, uh -huh. de entender o que é un escenario Pois pues, xa verás como aquilo que aquelo como unha verdadera carballeira non ten carballos, pero ten outro tipo de árbol Si, sí, si, sí, e o gusto de Rosalía Ocarón e unha pequena lagoa arí xa ver Vades, vades a ser Asto, muy, hasta los patos van a cantar muy bien recibido de Ostra, pues, será un placer y si vos vades estar por allí será un placer pues, hombre, que tanto estar, que estaremos estar, estar, estar darvos unha perta saber aí e e en persoas. <risas> Exactamente, pues non Pois Andrés, pues Andrés agradecémosche moitísimo minutos sí, que sí. nos dedicas e que mm, desexámosche que seguro que terédes moitísimo éxito e moita sorte neses, nese nese nese décimo aniversario que estades mm -hmm. disfrutando, pois pues eso, no, nos grandes concertos que estades a, a ofrecer. De sí. verdade que para nós vai ser un placer eh. e unha honra tervos así. E o abrazo te lo garantizo, seguro sí, que sí, andades sí. de, de verdad, moitísimo Moitísimas gracias a, a vos es decir, sí. Moitísimas gracias, en primeiro lugar Por manter o, o idioma E o sentimento galego aí Que eso, eh, sin duda Eu estou seguro que toda Toda a xente que se foi daqui Toda a xente que ten eh, Antecesores En Galicia sí. O agradecemos moitísimo E sobre todo por deixarnos entrar no vosso programa, na no vosa vale. radio e facernos sentir moito máis partícipes desta festa que estamos pues, segurísimos que vai ser inesquecible para nós. E tanto que sí. Pois pues, pois pues Andrés eh, foi un, un prazer grandísimo. Agradecemento mutuo que de verdade que vades a disfrutar e nos tamén con vosotros, de verdade. Unha aperta grande. Pues, moitísimas, moitísimas gracias, unha aperta e nos vemos o día de Vale, Andrés, hasta, hasta más vernos. Una aperta, gracias.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 Xulio, no xa temos o noso correspondente alada capital da Ribeira Sacra o noso Xosé Manuel nese apartado de quenxe preguntou moi ben eh, vamos dalle boas tardes boas tardes Xosé Manuel hola, boas tardes Boa tarde benvido, moitísimas gracias por atendernos <ríe> eh, un, un pouquiño de lecer eh, de descanso agora xa mm, que te facilitamos gracias a a tua colaboración Eso. que semanal, non? Descanso, eu este chamoille traballo. Vaya, home. Va, eu pensaba que era un un, poque, un certo unha certa afición por, por la por la comunicación en Adamáis, pero traballo. Oye, tempo. De, bueno, bueno, vale, vale, vale. Eh, improviso xusto. <risa> eh, vale, vale. no me voy a negar que ofago, pero <risa> Pero tamén en preparación, eh? Tamén. tamén. Bueno, nosotros, nosotros por eso agradecemos. Exactamente. Escoito un cosa. Aparte de agradecer, tamén, che, tamén te felicitamos porque non somente es traballo na comunicación, sino noutros, noutros aspectos, como por... No, por no, no, no teu traballo es especial de Manager Productions, no que, ademais, hai que destacar que xa levas anos sí. impartindo o curso básico de propiedad intelectual, non? Sí. Décima edición. De ese así como que non que cousa. Eh, exactamente, como aquilo que dixe, función no? universitaria de Algo sei, algo sei. Na decisión universitaria habló de Monforte de Lemos. Noraboa, parabéns e moitas felicitacións Pois pues, moitas grazas. Verdade... Estamos pre preparando xa que once días. Bueno. Para empezalo E despois tamén coordinas outras cousas Como por exemplo unha A eh, máis recordoume dicirlo E eh, teño que dicirlo aquí en Antena Porque resulta que o noso programa reemítese Mañán ás 3 da tarde En Radio Fne. E en Fne parece ser que Teste te pro proposto A actuación dun tal Tito Robert Non? Correcto, cando se reemite? Mañán ás 3 da tarde Mañán ás 3 da tarde Sí. Pues, pues en, sí, sí, sí. En Radio Fene, pues, que saben todos van a los nos en Fene, el más escuchado decir. Claro. Que no no no Fusión Café. Sí. Pues de Fene sí. Va a actuar a partir de las 11 Tito Robert. Algún día vos pasaste el teléfono de él, un monólogo, monologista, ¿no? trayectoria? Uh -huh. Eh, de verdad es que va a ser un evento muy muy muy recomendable xa o sea que todo o mundo que nos escoite en eh, Radio Fene, uh -huh. mañá xa sabe As que reserve tres. mesa para anoite na fusión café, uh -huh. ver e rir botar unhas risas eh, con Tito Robert con sí Tito señor, Robert sí vale, vale. Un que, gran... eh, eso fai moita falla eh. Mo... sobre todo rirse claro, claro. monologuista, right. un monologuista importante que además, bueno, pues eso, eso que eu quería destacar que, a axudar un pocadinho para que toda a xente saiba que Que Tito Robert estará ás 11h30 aí en Fne Pois pues moi ben, moitas grazas por dar esta oportunidade. Eh. Eh. Bueno, pois pues aproveitando esa ocasión. Agora vamos o, o noso, que... Eso, que a que, ese que, apartado que ti... Que ti tamén, tí... tamén levas adiante. Que enxe pregunto? Pois empezamos a creer xa co... Co... Cos e desgústame. Vale, entón pues ¿Quién se preguntou? Si sí. Pois pues empezamos cos gústame logo Vale Pois pues a ver, gústame Que se busquen fórmulas Para que a xente deixe de fumar no. A verdade que é un hábito que Creo que se vai perdendo uh -huh. Para a venda a saúde particular eh, Colectiva uh -huh. eh, todo Toda fórmula Que uh -huh. eh, Todo todo todo traballo que se faga para erradicar esa adición, pois pues, pareceme genial. Muy ben, Neste muy caso, eh como director titular de Galicia Confidencial, os Sergas sí. queren que mozas e mozos, que adultos e adultas, deixen de fumar a través dunha plataforma telemática. Uh -huh. Trátase dunha plataforma telemática coñecida como Telea, que creou pois os Sergas E contará cunha rede de apoio e seguimento de profesionais especialistas uh -huh. en tabaquismo para axudar a poboación a deixar de fumar. o uh -huh. Oxe que estamos todos nas, nas novas tecnologías, sí. que queremos ter todo como quen dí o alcance da man, sí, nos, sí. noso propio móvil ou tableta, pois a partir de unha aplicación, a plataforma que crearon, uh -huh. podas ter un contacto directo con especialistas, con profesionais que te poden dar pautas e consellos para eh, intentar... Eh, escapar deste de vicio uh, uh, uh. Eh, Muy que o fumar, o tabaquismo moi ben e tamén me gusta outra cousa eh, que igual está só a tanto eh, que, que Pajunquera virá este mes a Galicia ah, sí. concretamente eh, o 24 de xuño uh -huh. para presentar no teatro de beneficencia de Ortigueira o documental Ver Berpiz, Verpiztu É un documental que xa se estreou nas súas terras, a lá, eh, en Euskadi, a finais do 22. Uh -huh. Foi a súa primeira aparición pública, a finais uh -huh. do 22, para eh, presentar, estrear este documental. Verpiz tu significa, en Euskaro, renacer. Verpiz uh renacer. -huh. Eh, xa podes entender o porqué deste uh -huh. traballo audiovisual. Uh -huh, uh -huh. Eh, sabedes que o pobre, eh, o queridísimo, queridísimo en Galicia que Junquera, uh -huh. que tan enamorado tamén estaba da nosa cultura, da nosa tradición uh -huh. popular. Deu Yunitus alá polo 2018. Sí, sí, sí. Eh, 4 anos despois, este pasado 22, pois pues, eh, estreábase ese documental coincidindo con a súa primeira aparición pública. Uh -huh neste traballo din que se repasa un pouco a súa carreira discográfica e contrapónse un pouco antes e o despois do, do Itus uh -huh. sí. entón é un orgullo telo por estas terras, telo en Ortigueira e telo en Ortigueira pois non moi longe un pouco uh -huh. antes do Festival Internacional do Mundo Celta que será sí. o nove, eh, do nove o 16 de xullo sea que bueno la verdad es que que no quiere, que no llegue a, a qué pues... pues que no valora o talento que tiene ten ese home, sí. todo o que fixo por unidas tradiciosos, neste caso vasca e galega e outras, non? Claro, claro sí. pois eu teñe che que eh, anunciar e dicir che, que precisamente xa estuvo no hotel Bela Fisterra que te recomendo visitar se, se podes precisamente porque ah, sí, estuvo, estivo sí. estivo ali presentando ese traballo que... Eh, que foi unha delicia ademais estiveron ali moitísimos uh -huh. artistas compañeiros e amigos del, uh, uh, hai pouquiño tempo estiveron ali. Presentando bueno, pues nada, este, este traballo de, eh, sí, sí, sí. Eu vi vino... Eh, Quisiera hablar con él, tenía algún trabajo asignado por él, uh -huh. eh, cuando veo uno aquí, perto de Monforto, en Sabiñao, uh -huh. eh, coincidió con Emilio Rúa, imagínate que dos, claro, sí. claro, que <ríe> dos talentos, tocando después un rapacín salí que os mandó tocar con él, sí, acompañarlos. Sí. Sí. Bueno, fue fue algo, una maravilla, una maravilla, Augusto creo que día, vamos a comentar. De lujo. De Luyo, un un grande artista, unha persoa que mágua, que mágua Odriztus, sí. cousas que en cuestión non conta. Xe sí, exactamente, Pois, pois xe digo, eh no estivemos falando precisamente con Pepe Formoso que por certo convidounos a ir ali. Bueno, estamos basque invitados. Que que se si en algunha ocasión te acaba ten ten o vela Fisterra e o vela Muxía. O sea, que se si en algunha ocasión tens oportunidade de achegarte que a Costa da Morte, pois pues, eh, seguro que das dándote a coñecer como corresponsal noso, pois pues, estarás moi ben atendido moi bien moi bien pues pois, mira un, unha recomendación máis nunca sobran, nunca sobran. non pois, no, para non é un placer saber que volve outra vez a, a, a Galicia e concretamente a, a ortigueira Sí sí que sí, a ortgueeira tamén que lle vai traer moitas lembranzas cantos sí. festivais non sei, non, agora, non, agora non sería quen de votar conta uh -huh. de cantos de cantos estivo pero bueno Ortigueira que que bueno, una cita obrigada para a xente do seu talento mm -hmm. eh, que ten tanto que ver co, mm -hmm. co con moa tradición celtas, pois o que investigou é o que fusionou, mm -hmm. que colaborou. Claro. Eh, tal, pois bueno, mira, tamén hai un pouco simbolismo tamén de, de ir aí antes do festival. Está ben, está ben. Unha cousa fantástica, sim. Sí. Que máis gusta me teño por aquí. A ver, teño un tamén eh, no que eh valoro, aprendo que me gusta en definitiva o talento galego. Hai okay. que barrer para casa, evidentemente, pois. Hombre, non, claro. Outro titulado Galicia Confidencial que di textual, un estudo internacional sobre o cancro de mama inclúe a catro hospitais galegos. Eh, o Complexo Hospitalario eh, Universitario da Coruña, o Chuac, o Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o Universitario de Vigo, o Chubi, o Centro Oncológico de Galicia José Antonio Quiroga de Piñeiro e O Hospital Universitario Locus Augusti de Lugo, o Ula, participa nun estudo internacional que proba é con éxito unha terapia para o cancro de mama é máis común en e, fases iniciais. No estudo están implicados 47 hospitais españoles, deses 47 galegos, como dixen, 761 pacientes e 46 destes pacientes están nestes hospitais galegos. O sea que me congratula que me gusta, que bueno que o talento galego en este caso pois pues, os hospitales galegos participen ne, neste estudo que, que bueno que pretende erradicar facerlle fronte eh, o cancro de mama en este caso unha uma... Unha cousa extraordinaria que nós tamén... Estas noticias son as que dá gusto eh, eh, compartir. Unha noticia que nós tamén aplaudimos moitísimo e a feito de que precisamente esa fórmula sirva para poder curar a persoas con cancro de mama. Sí, señor, unha cousa importantísima. Correcto. Eh, como desgústame, teño aquí dou cousas que comentar. Unha... Eh... Eh, ten que ver cos hackers, no me gustan os hackers A, a quen lle gustan, non? Sí. Supoño que aos que, que fango mal Aos que buscan aproveitarse dos demais eh, Engañar eh, sí, sí, sí. Eh, Estafar Pois bueno, no me gustan Desgústanme eh, os hackers eh, Un titular do Nos Diario eh, Que dit eh, Tal cual Unha banda de hackers Secuestra as nóminas do personal do Concello de Cangas Tu? Un grupo que opera a nivel internacional encriptou os computadores deste concello. O ciberataque está provocando problemas á hora de pagar salarios destes funcionarios municipais. Vaya. O sea que eh, a qué nível eh, se pode chegar e como en este caso pusieron o punto de mira no Concello de Cangas se é curiosidade, casualidade ou pero... hai algo detrás, pero bueno deixa de ser curioso e mete o medo no corpo de que estes eh, ataques de, de hackers poden chegar a este este punto bueno eh, segundo fonte municipais mm. eh, a, din que o problema ainda tardará eh, días en solucionarse pero van a proceder a allentar eses soldos eh, cos eh, as funcionarias perjudicadas. Contactaron tamén co Centro Nacional de Inteligencia, co CNI, e denunciaron o caso á Civil, como se fai nestes casos. Oh, Pero bueno, cousas mm -hmm. que meten temen, mira que parece que lle toca sempre a orde máis, e un día te descuidas ou non te estás bien preparado. Aparecen también eh, en Galicia, en ciberseguridades, pues que le va a ser sí. susto. Sí, sí, aquí se ha pasado precisamente no, no no clínico de Barcelona, que sí. tiene un, un grande problema, eh. Es cierto también que fue el año pasado, ¿no? no, no sí. Con histo fue, con historial. Fue, fue ¿sí? a principio principios de año, sí, sí. A principios de año. Sí, sí. sí un, eh. un, un un problema grandísimo, pero bueno, a coido que hai xente ben preparada que son capaces de, de, de non sei, solventar os problemas Ese, se, se, que exixanlle nada menos que un rescate non no, no, no, sí, te sí. non lo, no lo pierdo eu vou ir a falar de que pedían rescate a todo 4 millóns de euros pedían sí, sí, sí. madre mía bueno, carai, carai. mangantes hai por todos o seu <risas> o galla que eso non se non, non, non, non, non prolifere polo menos eh, exactamente La verdade é que mete un pouco de de medo, non? Si, sí, si, sí, si, sí. si. Sí, sí. Bueno. Bueno, outro desgusto me logo. Si. Sí. Eh Me gusta como se complicou a, a vida o Celta de Vigo, eh? <risa> o titular de nos diario en este caso eh de de o seguinte, o Celta ten un 58% de opción de defender. Eh, un empate, esa derrota en no la final de liga deixan ao equipo vigués con 40 puntos no posto 17 séptimo As contas, se non quere se quere solucionar esa vida independente de ninguém, em eh, em eh, manterse na, na primeira división, eh, pasan por gañar o Barça na casa, un Barça como sabedes que xa hai varias xornadas que, uh -huh. que ten o título de liga conseguido non se xoga nada eu sempre teria que gañar pero bueno, ainda tendo que gañar pois eh, non é doado ni está feita a cousa uh -huh. eh, se empata ou perde vai ter moitos problemas moitísimos se empata, uh -huh. necesita a derrota do Almería ante o español, un español descendido co calo Almería tampoco a priori lonteria que te dificultades se perde o Celta pues pois precisa que o Valladolid perda coñetza cando o Valladolid de Xetafe pois tene o risco de defender se va a expulsar todo uh -huh. en caso de empate a puntos entre todos os implicados no no descenso sería o Celta o que paixaría sei que xa, por eso que o Celta vai ser un partido a vida ou morte como se adoita decir no ergo Balaidos eh, vale, vai Ter un cheo tamén espectacular Esperemos que se poñan as pilas E que, bueno <risas> que, que rompan, ainda que se desta de maneira In extremis, ao final da, da liga Esa mala racha e Permanezan en primeira Porque senón, pois O desastre do descenso vai, vai chegar a Vigo E despois eh, Van chorar Segundo, como curiosidade, segundo a inteligencia artificial, agora un concepto de moda, Do que moito se fala, eh todas as combinacións posibles para estes partidos que se celebra, que se farán nos que se xoga o descenso pois varios equipos, o Celta ten un 57,61% de posibilidades de defender. Caray, pues, pues más de la mitad, ¿eh? lo contó. O sea, que o el sea, que... asunto va a ir mal. Bueno, pero... Esta, esta cosa... Bueno, pues... Que se si non... Eso é como, como, como, como traballo, non? É dicir, se si non se eh, amañaron as cousas nun tempo, agora non se pode é eh, eh, como co as votacións. Igual. Sí. <risas> De, mirado claro. que votades que despois non me pidades milagros. Exactamente. Claro, claro, claro. <risas> yo, mismo, yo mismo lle paso o Celta, sí. Mirado que traballades porque despois non me pidades milagros. Exactamente, exactamente. Vaya, bueno, vaya o sea, que tiñamos, que tiñamos sorte. e eh, como mínimo teñamos o, un, un equipo de de, primer, de, de, de, de fútbol en primeira división. A veces é verdade, a veces é verdade. Pois pues nada. Vale. Bueno, Vamos, seguimos, entón. Rematamos co apartado de Gústame del Gústame. Mm. Eh, imos agora co co anotación da libertilla pequena. Muy sí, ben, sí. estupendo Parece, vos ou? Sí, señor Claro, claro Pois pues a ver, teño por aquí algunha alguna cousinha Outro uh -huh. uh -huh. eh, día fixo me graza Unha expresión Ou unha sentencia destas Así moi retranqueira uh -huh. Que Nun Coincidin eu Eh, nos traballos comunitarios convidaronme uh -huh. eh, un sábado pola mañá a a unha aldea daquí da zona de Quiroga eh, Bueno a ir a xudar a traballar, a limpar a aldea ou pouco, estes convidaron os uh -huh. veciños a unha piscolapis, un un ou xantar no? sí, sí, e, sí, aquí outros sí, sí. que vimos ali a xudar a unha man a limpar eh, que rebrozar un pouco decoller eh, eh, lixo e eh, tal, un pouco así tamén un un traballo sim, simbólico de axuda comunitaria. Uh -huh. Despois agora de, de de xantar, pois viñan viñeron algunhas persoas, pero viñeron solo a hora de xantar, non? Aja. Uh -huh. Vaya. É é un é un soltoulles como e terretranca. Uh -huh. Gracias por vir. Uh -huh. e que volvemos demo. <risa> <risa> Sí, porque, a ver, eso va a ir dirigido a las personas que trabajaron. Pero dígase de después de Xantar. Ajá, ajá, ajá. Decir, eh, igual no, no expreséis bien. Viñaron, <risa> pero viñaron en ese, en ese momento. Claro, no, sí. Saltaron sus trabajos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. E eh, viñaron a hora de comer. Hombre, claro. Eh, ese es que, supongo que ya escolló la matrícula a la persona en cuestión, uh -huh. como se le digo cando se despedían, uh -huh. dixolle, gracias por vir, a que vos levo ademo. É que vos levo ademo. Sí, sí, que non vinieron no sí, antes, sí, ala. Sí, sí. Vi... Dixome moita gracia, creo que igual entenderon a indirecta, eh? Sí, sí, sí, sí ben, hombre, ben, ben. eso no, non era indirecto, o sea, era directa, propiamente. propiamente. O sea, Despois, eh, vine redes sociais que ten que ver coa idiosincrasia, co de ser mmm, galego, Uh -huh. una coña destas de eh, que, que se comparte, bueno, me fillo me graza. Bueno, a compartir tal en este caso con vos. Uh -huh. eh, o título digamos da, da, da gracia estas da, da coña, uh -huh. eh, para os non galegos. Vale, como unha anécdota dirixida aos que non son galegos, uh -huh. que às veces ven que non nos expresamos ben, uh -huh. somos moi ambiguos ou non se nos entende, non? Uh -huh. Si. Sí. Pois, pues, eh, o relato é o seguinte A miña veciña Chamou outro día a porta Abro uh -huh. E dime Mira, acabo de chegar eh, Estou con as ganas Tolas de, de, de sair esta noite Pasalo ben E bueno, se pode ser até acabar na cama con alguien uh -huh. Estás ocupado? Dime a veciña uh -huh. E digo, no non estou Vale, moi bien pues aquí tes o meu can e eh, gracias por cuidarmo <risa> E a reflexión deste que que fa este relato eh, que o destina ou dirixe os non galegos ese o remate desta anécdota, desta situación eh, é a seguinte Por iso os, galemos, os galegos decimos sempre depende <risa> claro, claro Depende, depende De... Sí, Estás de... ocupado esta noite? Depende Depende Claro Ademais Coa conversa que se ten Específica non Se despois o resultado é Coidar do, do can mm, pues exactamente non... Ten pouco que ver coa conversa Logo, entón Si sí. No, claro claro claro que, que, que se, según segundo como non se interesa claro eh, dar un dar un non claro por eso por no. eso por eso depende compre, empregalo no seu sitio tal e como ten que ser Sa claro claro claro claro uh -huh. eh, remato cun un chiste Muy ben estador falando e eh, di unha outro a que te dedicas eh, dio son acupun Uh -huh. Eh, contesta yo primeiro. Te cantas col mestre. <risa> <risa> <risa> entendeste non? Si, sí, está sí, sí, sí. ben. ben. Moi. Muy... Acu puntos. <risa> sí, sí, <sí>. Non apicultor. <risa> si, sí, si. Sí. entendeu mal. Claro. <risa> Fa... Escoito do do Eso, no, algo algo ten que ver también Un que, que me contaron esta mañana que, que, Dilla nena ¿A qué no sabes que lle di un analja a otra? Pues... Temos no medio... Son... Te, no, tenemos no medio un suplón <risa> <risa> Está bien, está bien, está, bien, sí, sí. está Esta vez este mundo no medio suplan, sí, señor. Bueno, pois pues, pues con tomo contoume unha rapaza pequena da ESO, o sea Cousas innovadoras, non? Exactamente, sí, señor. Moi ben. Bueno, se Manuel, é un placer lle terte aquí cada, cada fin de semana. Bueno, cada, cada fin de semana non. Eu chamollle fin de semana porque é dicir, fago coincidir os os nosos programas e entonces, sí, bueno, pois a verdade é que Entre semana va fantásticamente poder hablar contigo, eh, recibir las crónicas que siempre nos enchan Casi de dan, satisfacción. Darnos para seguir. Y hablando de, de eso, que está el último éxito, la última, ya no fue la semana pasada, fue la anterior, a, a caricatura que me salió así... Hombre... <risa> ¿Ah? sobre papel cuadriculado de todo primero que cogí aquí a mano. ¿Eh? Ainda no me quedó mal de todo, ¿no? Fantástica, no, además te muy deliciosa. A de Fernández del Riego extraordinaria. Sí, sí, sí. sí siempre, bueno. siempre Perdón, ¿de dónde saca estas ideas? Tan pan <risa> fantástico, ¿no? no, no, muy muy. Bueno, si ideas, a, a veces hay algunas que me salen o momento, ¿Mm? otras, uh, eh, otras, como te colla también, ¿eh? Sí, bueno. Yo claro. que coaje, se lado ahí sí. eh, bueno, que a respiración é real, eh? Todas todas as que mandas, a, a que me gustou muitísimo e que, bueno, compartín e ademais eh, felicitei, ah, sí? foi foi a, a, a aquel ao comezo de mes que de, de, de mes de, de maio que fixeche pues, a, lembrando o grande o profeta do, do sentidiño que dixeche ti ah, Arsenio, sí. non? Uh -huh. Ah, ah sí. Sí, sí, sí, sí, sí, Fantástica, fantástica. Sí, fantástica, si, sí, si. Sí. Non merecía no menos, de feito tamén teño unha, xa que xa caso o tema de Arsenio eh, que fixen hai moitos anos moitos anos moitos anos eh, eh, teño na casa na casa familiar de miña nai aí en Barcelona uh -huh. Te teña colgada no pasillo sí, sí. Eh, e Arsenio no, no tempo do super depo uh -huh. sí, sí. Eh, teño teño ali como vos digo no pasillo uh -huh. eh, marcada uh -huh. e eh, sai Arsenio e Bebeto Ah, Entonces, Grande. entonces eh, fa un juego de palabras, eh, poño Argenio mm. eh, Bebeto, Bebeto entonces ten, ten el vestido de de Xenio. Uh -huh, uh -huh. e no colo, por así decirlo, ten a Bebeto. Ah, uh -huh. Entón é como o genio, o, genio? o xeño de ese superdeport era sí. Arsenio, evidentemente, Arsenio, e, pois, o, digamos, o goleador, uh -huh. o pichicho, que tan boa sorte, boa racha todo xa por foi a, pois, pues Bebeto. Bebeto sí, sí. Que tanto a tanto él como Mauro Silva, é eh, sí. un aprecio mutuo que cando faleceu, como sabedes, bueno, as eh demostración de agarismo y de, y de, y de de, de, de pésame que dieron desde Brasil fueron muy grandes, muy Pro Proximidad de mm -hmm. que teñen con que tiñen sí. con el Croquis. Sí. Pues nada que eh, bueno, pues estamos bueno, eh. encantado contigo. Pues eso, Exactamente. Veña, no. que pues beña, a, a seguir, a seguir na tua faceta tan importante, que teñas una feliz semana. Igualmente por ahí. Veña. Vale. A ver, a ver, qué tema me inspira hoy ese gozo programa. Muy bien. Vale. Ahí <risa> ahí andamos. Aquí aquí tengo un ordenador de fondo, ¿eh? Ahí andamos. Muchísimas vale. gracias, veña. Salo que antes cre porque pensamento por corra non vives daantes de deseios porque meu espírito por córate te humildas candeas altivo porque corazón Para non falas falares de amor Porque xa non bates Con doce batido que calma pesares Porque en fin, Dios me, a un tempo Estrela Que di Que conmigo naciche Poideres por sempre pagarte Se que non pudeche Por sempre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 42 ena cursa ciclista del Llobregat Navas-Samboi puntuable per la Challenge Global de Ficlismo en Ruta La clàssica de Llobregat torna a Samboi diumenge 4 de juny 42 ena cursa ciclista del Llobregat Navas-Samboi Gran Premi Ajuntament de Samboi 111 km sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navas a dos quarts d'onze del matí i arribada al carrer Pau Clarís de Samboi a la una de la tarda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 Primer corredor local, Trek Bicispring Sabadell, vestuario oficial de la cursa Inverse. 42ena, cursa ciclista de Llobregat, Navas-Santboi, donen suport. Motoclub Samboiano, club ciclista Pla i Baixada de Navas, Ràdio Samboi, Transportes Zamora, Adaptalia Corporación, Marisquería Pedrillo, Bloops Sunglasses, Recovery Plus, Tourbike i Manteca Assistance. Hey! Diumenge 4 de juny, 42ª cursa ciclista del Llobregat na va Sant Boi, la clàssica del Llobregat. Mira, con esta música danos pe pues, para recibir o noso amigo Alberto Cancela que é da orquesta Costa Dorada e vamos a falar con el vamos a dibuixar cousas porque dentro de poucos días dentro de, de, de este temoslo aquí en Barcelona eh Sí, sí, te hará Eso. en Can la Festa Galega de Can Mercadé, los días 10-11, en la Festa Galega de Can Mercadé, de 11, de Mercadé sí. de 11 de junio. Bueno, pues, vamos bendita, ayer, buenas tardes. Ven, Así que, Alberto, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes, <risa> benvido, <risa> muchísimas gracias por atendernos, Alberto. Ah, gracias a vos. Bueno. Sí podré eh, eh, Estamos estamos encantados de que eh, esa orquesta Costa Dorada ve, Costa Dorada venga aquí a a Cornelia porque puesto que, que traerá aires galegos pero al mismo tiempo o que compre decir yo no susointes eh, eh, esa formación cómo es, qué qué sodes? ¿Cuánto, cuántos sodes, cuánta que qué vamos a disfrutar y eh, con vosotros en el escenario. Bueno, pues a ver, son 4 metales. Eh, dúas trompetas e dous saxos uh -huh. eh, cat, catro cantantes catro de ritmo eh, eh, claro. música moi variada a ver, máis ben o estilo que se eleva eh, na zona de aquí de Galicia uh -huh. Galicia ahora mismo eh, tamén, a ver, a orquesta esta orquesta traballa non só en Galicia, claro, traballa, claro. Eh, uh -huh. tamén fora de Galicia e eh, Bueno, en este caso non é, non é tan común, ainda que ano pasado estivemos por aí cerca tamén. Sí. En en Rubí. Sí, ah, eh, sí, sí. Pero pero bueno, xa no meu caso é a segunda vez que uh -huh. eh, que nos vamos para aí para Barcelona. ¿No? ¿Vides visitar os galegos do Mediterráneo. Correcto. <risa> correcto. O ano pasado precisamente levei unha sorpresa polo calor que facía, oh, madre mía, foi unha cousa este, claro. digo, usa, este eh, ano sorprendente. Este ano está del mellor posto que o, o, o lugar eh, así, ah, semellón a carvalleira, sabes? Está aquí o carón, non son carballos, pero son outro tipo de árbores que tamén dan moita sombra. O, o carón dun lago, ademais moi ah, ah, interesante. Já que vai tedes va, va Bueno, mm, Acabamos, de, non sei se contei ben a cantidade de persoas que Doce, como mínimo, non? Unha ducia eh, Claro, son oito músicos E catro cantantes no escenario Claro Espeis, claro. espeis abaixo hai catro, catro montadores ah, E sí. maizeu do técnico de sonido Moi claro. ben, estupendo Desa de sete en total sí, bueno, pero... Carai pois vades a ter tempo suficiente como para disfrutar con os outros posto que nos, o que vamos a facer é precisamente de bailar con vosas cancións e con vosas música no, a vosas aos vosos concertos E a a participación é abondosa porque miren aí nas redes sociais mm -hmm. que, que tendes bueno pois pues, mañá me parece que ou si sí, mañá me parece que no no lugar pasado mañá en, en San Martín de Corbelle despois correcto está moi ben informado A partir, partir ah, do sí? días 11 Volvedes otra vez a un Forte de Lemos eh? A C, Correcto. Asturias bueno. sí, sí. Xa ve que, que Plural un pouco eh, Recorremos bastantes zonas Diferentes uh -huh. xa é mismo en Galicia uh, as, catro, as catro provincias pois, uh -huh. Uh -huh. Eh, Xa son diferentes En canto a, a Vivir a festa uh -huh. que Se vive moi ben en todas son entras 4 provites xa encontramos diferencias de gustos de, sí, de sí. maneras de, de levar a verbena Yo ¿no? Hombre, y tanto eh, pero, pero bueno eh, Eso quiere decir que son dos moi solicitados, non? Exactamente Bueno, unha orquesta que xa ten 30 anos de, uh -huh. de, de antigüedad eh, sí, sí. Eh, Bueno, ten unha trayectoria Unha orquesta que, home, está mal que o diga este, pero al que está que está ben, que ordenada, que, que está cos tempos tamén. Uh -huh, hombre, claro. El eh, gente fresca, bo, vos músicos, vos cantantes, sobre todo uh -huh. eh hai hai eh, eh, pluralidade tamén na uh -huh. na, pues no sé, nos músicos, uh -huh. temos eh hai un hai galegos, hai cubanos, venezolanos, no, hai hai un chileno. <risas> Entonces, bueno, eh multicultural. Exactamente. Eh exactamente. Bueno. E a música tamén, a música tamén é eh, sí, cultural, sí, sí. Vades pues... a disfrutar posto que vades a, re, vades a estar recibidos precisamente o día ese día 10 co cunha co, cun folión de, de fogos de artificio, algo fora de serie, que, que coinciden ah, ah, ah, ah, que coinciden co coa festa maior de <risas> sí. no, Galego. Eh, moi E que ademais eh, coincide coa festa maior da, da cidade de Cornellà. De la A Asociación ah. Rosaría de Castro li moi ben, posto que, ademais, compartiredes escenario cos Gin Tonys. Bueno, com, escenario, nun, nun, nun, nun, nun lado... Campo, vosso... de, campo de Sexta, Campo de Sexta. Exactamente, nun da... lado vosotros e ah, sí. o Carón, pois pues, os <risas> Gin Tonys sí. que, que tamén eh, sí. estarán con vosotros. Uh -huh. Sí, son de, son de, de aquí, de, de, de, de Sober, sí. Bueno, no, de... Bien. Bueno, da Ribeira Sacra, vamos. Exactamente. Sí, exactamente. sí, sí moi pois, sí, ben, vades a facer un bo, un bo festón <risa> e aí nos os eh... galegos sabemos facer boas verbenas si sí. mm, bueno, o, o que fai o que fan boas verbenas son precisamente os bons músicos non, non, non, non, no, os outros nos acompañamos, <risa> bailando ou facendo que bailamos non bueno, para pa eso, pa eso vamos as orquestas para ah, eso claro eso é como ten que ser eh. Eh, hacer un bo compendio aí sí, de, de música, baile festa, para mm -hmm. eso son así alivias a alma vimos eh. eh, claro claro eh, sí. eh, moito e todo eso claro que sí. hasta mm -hmm. podedes convidar algún gaiteiro, que aquí tamén temos gaiteiros tamén, é eh, eh, o sea, que... eh, eh vos gaiteiros é eh eh. vos <risas> sí. Ajá. sí, sí, sí temos moi vos o sea, gaiteiros pero tendes ten eh, bandas aí Tenemos una banda gaitas. de gaitas sí, sí, sí, tenemos una banda de sí, gaitas y, eh, y además, yo unas rosalieiras Unas cantantas, paparoteiras wow. Fantásticas Cantareiras, sí, sí, sí. Cantareiras, sí señor mm -hmm. Rosalieiras claro. Que ahora, gracias a todo este movimiento Cultural, claro. pues ahora están bastante De moda mm -hmm. claro. eh, eh, Por los demás Las panchugueiras claro. sí, sí. Que se puso tan, tan de, una... de moda Sí, sí, eh, pero bueno, ellas creo que fixeron moi ben, moi ben polo, uh -huh. por, esa, por esa parte da cultura e ahora todas están de moda. Sí, sí, o sí. Sea, o sea que, fora de Galicia tamén se coñecen as sí. cantareiras e o que facemos en, en Galicia desde fai moitos sí. anos uh -huh. que non se conocía. Eso, eso moi bo. Por eso din que onde vai a orquesta dorada pois arrasa. A Costa Dorada, sí. co, A Costa Dorada Claro que sí, sí, sí. Hombre, co, tamén digo que está mal que o diga A Costa Dorada eu, xa, xa, digo unha orquesta que está ben sí sí, musical, sí, sí, sí eh, nivel de cantantes E eh, eh, repertorio variado Sí, sí Suponho que pa todos os gustos Se o tiño bailado ca música de, de Da orquesta a Costa Dorada Hai en Galicia, eh Xa sí. hai uns anos Sí, bueno, eu aquí levo Ainda que a conozco, de fai moitos, xa, xa lle digo que ten 30 anos de antigüedad, pero eu levo aquí seis, seis mm -hmm. con eles, mm -hmm. eh, levando o cargo de sonicos, co tema sonido. Mm -hmm. eh, bueno, xa a conozcía de fai moitos anos, moitos sí. anos atrás. focal a unha media de centro de algo festas por ano, mm -hmm. puen recorrer moitas festas. Mm -hmm. Ademais onde baileín foi nunha carballeira en Melide Ah, moi claro. ben, moi ben bueno, No centro, no centro de Galicia No claro. centro, sí, sí, sí, si máis... Unha pregunta Alberto mm, eh, Si alguén quere escoitar por, por adiantado música bosa, pois pues, a mellor en algunha página de internet ou en Facebook ou en Youtube, poden atopar algunha peza determinada La nosa, si, ¿sí? sí, sobre todo actuacións Si, sí. eh, si, sí, si sí, sí estamos previstos de subir a canciones eh, singles a Spotify uh -huh. eh, para que se poida um, aunque hai algo antigo uh -huh. aí, pero temos temas novos eh, estamos pendientes deso de eh, pero bueno en, en tanto en Youtube como na página de, de Facebook e Instagram eh, si pos orquesta costadorada uh -huh. eh, vai... Hay vídeos colgados uh -huh. eh, eh, un pouco noso escenario montado con, con todo o montaje que levábamos e tal, e eh, a música e uh -huh. todo ba, o xa sea, que se fai perfectamente unha idea uh -huh. e eh, bueno, e eh, mañan, que penso que aí tamén escoita de, de Galicia, mañan sí. estaremos en directo eh, eh, con, con tres actuacións, no, mentras, eh, mentras surde o, o programa Lugar, hombre con, eh. con Galloso e compañía, claro Con su galloso Exactamente, sí, combustible Sí, sí, sí y tanto Mire ah. que iba para abogado Y salió un presentador de televisión <risa> sí, sí. Eh, Pues sí no, Es eh, eh, un, eh, un tío que, sí, sí, eh, sí, que, sí. que Vamos Que no pasamos a nos por él vamos. No Siempre <risa> eh, siempre van una, una línea muy buena eh, sí, sí, sí, sí, sí programa a, a, en planta Exactamente, planta hier. Pois, pues, eh, despois de cando veñades aí que aí a Barcelona, concretamente a Cornellà, despois a donde te a donde vades? Pois pues mira, estamos eh, mira, estamos o 13, Plaza uh -huh. da Estación. Isto creo que é un forte. <risas> Eh, o 16 en C no, O 17 no. Piantón 18 uh, Piñeira Seca, eso en Ourense uh -huh. eh, Sarreaus Estou lendo, eh? <ríe> no, de memoria non <ríe> o sei O 24 en Ourense En Seixxavo, en Seixalvo O 25 en Fonte, eh, Fonter, Fontercada Os Blancos sí, sí, no? E eh, o 30 en León ¡Dónde la no, mía! ¡Jole! ¡Chate de lo mes cheo. Sí, a ver, está bien. Este, este año, para este, para lo okay, que, este, eh, además, tema de selección, todo este tema político también, ahí va a abuelo, mm. pero bueno, está bien. pienso que, que estamos bien de, de feliz. Sí, sí. Además, esos artistas ahí, los mismos cantantes, cascantantes, Uh -huh. xa Xaté que ter pulmón é eh, para aguantar o tempo que aí é. Non moito, hai de cuidarse. Son son son Castro, eh, sí. cantantes. Uh -huh. eh, antiguamente antigamente, homes vos recordaredes máis ca mí, antes eran dous ou un, sí. pero son Castro. Uh -huh. eh, eh, eh, bueno, si sí, hai que cantar, eh sí, sí, sí. aguantar e que cada vez ha o público é máis exigente. Exactamente, sí. Bueno, para a competencia querid dicir por o feito de que hai outras orquestas que tamén teñen, eh. pero vos, vos tendes un equipazo, non? Por como acabas de decir Das 17 persoas compoñentes que, que a, le van adiante, bueno, a, contando tamén o, o, o, os trailer, non? Sí, exactamente. Claro, hai que mover un un, un trailer eh, eh, sí. eh, para, el, para, el, para ello este eh, contamos con cuatro personas, ¿sí? claro, claro, tres montadores que parte muy importante. Los uh -huh. montadores eh, eh un camionero. Claro. Porque claro, usar artistas eh, muy bien, pero tienen que ensayar, hay que ensayar y hay que estar preparado. Un para... equipazo, un equipazo que vamos a disfrutar claro. de él seguro. Sí, sí, sí, ah, Es eh, eh, algo que no se cuenta nunca, pero claro que lleva muchas horas de, de sí. competición, eh, ensayo eh, sí, de sí, sí, sí, la sí, sí. eh, eh, idea esa. Que, claro. disfrute, que donde vayamos, a xente disfrute con nos, eh, o pase moi ben, baile, disfrute, ríanse, eh, se beban tamén un refresco, un, ¿Eh? un, un viño, un cubata, o que sea. O... Aí <risas> sí, sí. sí. sí. haberá, ahí haberá un, un posto de, de, de, de, de produtos galegos de, de primeira calidade que seguro que, que, que, que será para que todo xente a xente poda disfrutar. Ou sexa, día 10 e 11 de xuño, a disfrutar coa orquestra Eh, Costa Dorada, Costa dorada, dorada. Eh? Bueno, que ah, Alberto, que para nos es un placer, John, a honra a Terte aquí con nosotros sí. que Si tienes alguna noticia más que dar, John nos... eu quería, quería preguntar sí. si, si hay alguna anécdota en este tiempo que lleva no. Uff, hay muchas Muchísimas Muchísimas Bueno eres que te conte algo. <risas> bueno, contame algo, a ver. No escenario entro pasando. A ver, pasa que, hoy, que a ti gustame no... saber, son muy es, eh, no. como se dice en galego, son muy resumeiro, muy muy mentín fin, que me gusta saber. Vale. Bueno. Pues non sei, sé, pues eh atrás estropeáronse en unha semana tres furgonetas. Eh, pusieronse todas de acuerdo, <risas> eh, eh tuvieron que vir a, bueno, tardaron un montón, la o sea, rua, bueno. Eh, claro, vez, Que se nos eh, estropeó o mando do telón en vez de baixar o mando do telón baixeus camerinos as na <risa> hora. Eh. Cajo. Sí, bueno, pues sempre preocup... anécdotas interés... que que non, pero que, que no fueron foran a máis, vamos. Exactamente. Que... Sí. Ah, no, no, no. Cus... no, no cousas que suceden no camiño pero que ah, en realidad o que fan é outro día caeuse no cantante no escenario Vaya. o balón, a chubia eso, eso suele suceder moitas veces caer algún dos sí. do, do, do, exactamente do, do, do actuantes, a, aparte que sempre, sempre o xa sea, que despois es cacha a rir... Sí. que la nochan sí. eh, Cristina, nosa Cristina. Sí. sí, sí. Y de, de, después de risa, ¿no? Y, y es capaz de decir, bueno, es la tercera vez así que cae, esa nochan que es, se ha caído de risa. Es, es, depende de cómo, cómo sea caída eh, capaz de decir, no, fixi un adrede para que borriades. <risa> Exactamente. Creo que, creo que fue no avin, pero fue cayendo despacio, fue sí, rodando cayendo despacio. ¿ra? Por eso, por, eso, sí, por, por eso. eso, digo que si tengo un micro na man, eh capaz de decir, <risa> no, caín adrede para que para que un chisco. Esto, no, no, no, bueno, ela, no, ela non esconde no, ela caiu, caiu sí, sí, eh, como, moitos, como, como además, moitos todos os, os músicos o viron ah. e eh, despois, bueno, para continuar con ese tema de actuación foi complicado sí, sí, sí. Ah, malo que nos, o malo é que se manque o algún cando, no, cando no, ten ese el... en este caso, en este caso no ten vale, vale, pasado vale. outros casos así de mancarse Claro, porque Pero bueno, en caso non foi así. Torcer un tobillo, <risa> mancarse non, claro, que é normal. Eh uns un taconazos que que claro, que, veces... eh, que normal. No, no. Bueno, escoito escoitou cousa, dixeche que tiñades unha páxina por onde podedes escoitar onde os nosos axentes poden miralo, non? Correcto, ¿Qué? o Facebook de Costa, Dorada, sí. de Costa Dorada que máis precisamente a ver polo Si, sí, orquesta Costadorada. Mm. Eh, en Instagram tamén eh, orquesta coadorada xa vos salen sí. cousas nosas que vamos publicando cada vez que vamos a tocar seguramente publicaremos tamén de, de, de Cornellá aí das festas de, de aí eh, Gravanse vídeos e eh, sempre sí. eh, eh, se publica al cousa. E tendes eh, unha pas eh, unha eh, páxina web tamén. Orquestadorada.es no, ¿no? no, or, eh, Página web non temos Ahora vale. funcionamos con redes sociales Ah, vale, vale, vale Muy Antiguamente bien. sí, pero ahora no Ahora moverse moito máis eh, sí. información redes sociais. As redes sociais, claro, sí, sí. lógicamente, si. A hai que meterse dentro no TikTok. Dentro de pouco hai que Si, así. Si, os artistas, os, os cantantes, non, o sea, algún músico teñen queñen TikTok. Tamén suben cousas, si. ¿sí? Vale, vale. <risa> o sea que Facebook, Instagram e Twitter tamén aí aparecen en o YouTube tamén, non? En YouTube sí temos tamén. Temos algún elemento si ¿Sí? alguna algún vídeo de algunasión también poder también si quieren ver nos eh, an, a nuestra agencia de espectáculos eh, musicalia, uh -huh. hay, eh, anos, que musicalia uh -huh. hay una expo a todos los años que más exposición de, de orquesta sí, eh, sí si buscan no YouTube es poder 2023 ahí tenemos una actuación eh, no eh, acostumbrarada y también otras eh, orquestas que ya no conozco Eh, ahí también pueden ver, o que es un poco a promo da, de Costa Dorada, da, de principio de temporada. Uh -huh. eh, un un poquillo de primero pase, un, eh, media hora de pase de segundo. Si uh -huh. quieren ver, si quieren botar un, un hoyo. Muy bien, o sea, sí, sí, sí, musicalia de lugo, ¿no? Musicalia de lugo, exactamente. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, si ahí les adiantamos a todos los nuestros oyentes que... Vamos a disfrutar de verbenaza eh, o día dello, día 11, en Canmerca de, de en Cornella, que, eh, eh, bueno, aproveitaremos a ocasión para saudarvos eh, e darvos unha aperta, eh. un aperta. Claro que sí. T -t -t -t -t Tendes que vir vos hacia mí, porque eu non vos vou a puñer cara. Non vos... Non, pre... non, no, pero nosotros preguntamos, tan é fulano. Non vos... Pre... Non, non te, vos... Pero eu, pre... estar, eu vou a estar na, no puesto de dos sonidos. Dos so, sonidos, sonido, sí. A mín, te, a mín vas a encontrar fácil. moi ben. <ríe> é fácil. Faz... Pois pues iso, oh, seguro que disfrutaré dese des, de, de traballo que que amosades, pero que as persoas que aquí estamos, os galegos que vos reclamamos a Asociación Rosalía de Castro que elixiu precisamente esta orquesta pois pues, vades a estar moi ben arropados e seguro que disfrutaredes con nosotros. Moito nosotros eh? Moit, Moitísimas genial. gracias por atendernos Alberto Moitísimas gracias a vos <risa> Dalleu unha aperta grande e moitísima suerte para todo ese equipazo que está desvelando eh, de o ¿sí? nos vemos alá. La... Todo ben. Ben. Hasta luego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 Bueno, Xulio, xa temos eh, outro laudo do fío telefónico a Ramón, a Román Sánchez, eh, que é da cooperativa Carqueix-Alán en terras de Cervantes, donde se come boa carne, vamos. Nos Sancarri Luqueses, vamos. Sí, nos Sancarri Luqueses. Ah, imos alán, diga, pues, Vamos a saludalo, e darles boas tardes e, e dibullaremos algunha cousinha. Diga. Así que, moi boas tardes, Román. Hola, moi boa tarde moi boa tarde, tal? benvido, moitísimas gracias sí. por atendernos, Román ah, que menos, muy... Se sempre nos tratades moi ben, así que hai que seguir bueno, a Carqueixa unha cousa que teño que felicitarte que non tiven tempo posto que hai sí. días que, que, que non falamos contigo, eh, eses premios Aresa e Agaderdo 2021 sí, sí, sí, sí. de Desenvolmento Rural mm, felicitacións, moitos parabéns si sí. moitas gracias, é verdad que é tamén recompensa a a toda unha traxectoria de moitos gandeiros e moitas gandeiras de aquí sí. da zona de dancares que eh, que a, as cousas moi ben eh, eh, e nos tamá, tratamos de, de visibilizarlo e que É que a xente saiba que realmente os San Carlos están así de, de bonitos Gracias a que hai moitas persoas vivindo nele bueno, claro. é... A cooperativa Con, con grandes eh, gandeiros E eh, persoas que ademais eh, pois, pois Dedican o seu traballo para, para que uh -huh. a, a, a cría tradicional Pois é... se poida vender eh, Hasta por internet, verdad? Que, sí. que ma sí, bueno, de feito empezamos Fai 4 anos vendendo a carne Por internet E eh... Funcionou eh funcionou unos uh -huh. eh moi eh, ben, grazas tamén a bueno, a a moitos clientes uh -huh. que tamén temos na, na zona de Barcelona, que a verdade é que onde, onde máis vendemos. Sí, ah -huh. eh, pois fomos medrando, uh -huh. eh, eh pouco a pouco fomos medrando, ao principio tiñamos eh subcontratado o servicio pero despois uh -huh. como xeíamos tendo máis volumen hm, uh -huh. pois pues começamos con cunha carnicería e logo uh -huh. agora xa temos dúas. Ah, moi eh, ben, estupendo. Eh, eh, vendemos tanto na na na Praza da que onde como é sí. como por ah. como por internet. Uh -huh. Eh, e eh, eh, máis agora, bueno, nos tres meses tamén eh, platos elaborados por, si por... sí, eu tuve, eu tuve mirando, Os... xa me entraba a pane. Eh? Me caxe. Oseio que <risas> tendes cociñeiros tamén aí. Si, sí, si, sí, si, sí, sí. Ademais eh, eh combinando moi ben a, a cociñe tradicional que temos sí. uns callos, un caldo, unha sí. unha charrete, un carne, carne guisa, un carne guisada, eh, como estaban con patino da base da da tamreira, pues tamén sí. se fai charrete uh -huh. pues, eh, con castañas, charrete claro, ah, de figos que, que sí que teño moi boa atestación. eso teñeu que dicir yo leo a a cociñeira, tiño que dicir, "Eh, eu quero Castañas, pero é eh. como se si sirves É iso que ven envasado vacío ou como, como vai? Si, iso xa agora ides a moitos supermercados tañen esa averma tecnoloxía que é, está envasado con gas inerte que eh? asegúrate que, que non se modifican as propiedades da, uh -huh. da, da comida uh -huh. e ten unha duración neste caso dunha semana uh -huh. ah, desde oh, que claro. envasamos Sí, sí, sí, sí. Entón, pode sí, ábrelo, Então podes viaxar, ábrelo, cántale unha protonomicruz, que aproveite. Exactamente, carai, sí, sí, carai. Señor, sí, que, ademais da, da, da carne que, que de grande calidade que tendes, tedes, agulla, o brazolo, sí, sí. A cadera, carne picada, churrasco, sí, sí. que sei ou entrecot, filetes, hamburguesas, lingua tamén, eh, picaña, o sí. que sei, todos os produtos que poden existir con respecto a, a carnicería a, de vaca, non? Eh, de Tenreira. Si, sí. sí, de Tenreira, que sí, foi como, como empezamos, como empezamos, só vendíamos lotes de 5 a 10 de kilos, onde iba un pouquinho de todo, porque era a maneira de que De, de conseguir sacar todo todos os canales eh, pois pues, bueno, foi funcionando ben o boca a boca pois pues, ajudou nos moito e eh, eh, despois xa nos convertimos prácticamente nunha carnecería online onde a xente pues, se queres coller pues, 10 kilos de chuletas, pois pues, colle xa, se queres 10 kilos de agulla pois pues, tamén até eh, así foi como como medrando e nada, agora contento decir xa Uh -huh. Antes da venda online éramos, éramos un traballador, agora somos catre, con visos de, de seguir medrando, de, aume, de seguir pagandolle máis. Tanto que sí. Aumentar, non? Sí, de seguir sobre todo pagandolle máis os xatos aos xatos e aos xoscias que é o que nosso objetivo final. Eh, hombre, claro. Medrar uh, con calidade, que é o que facedes en realidade. Eh, calidade, tenreira galega suprema, non? Por un... Mira, eh, por Julio, do, do Eu estou vendo aí que un prato que xa entra na más que a caganda de comelo, <risas> pero leva figos. Figos. Si, sí, figos. Sí. En teireira con salsa de figos, sí, que está moi ben. <risas> e despois os, os callos, eh. tamén. Os callos. Si, é un prato. É con castañas charrete con sí. castañas. Sí, sí, sí. sí, sí, bueno. sí, sí. nada, eso súltase a castaña co castanreira, ca que é como un plato moi arquetípico tamén de de tradición culinaria moi. Eh, despois xanos os particulares que temos en Ancares. Eh, hombre, e despois no falar o caldo. Caí. Claro, eh, sí, que, que ademais o, o caldo que bueno, estaba estuve en Barcelona y en Madrid e intentaba facer o caldo, e nunca me salía bien, no. hasta que hasta que descubrí que era por el tema da agua. Dije, descubrílo este ano, sí, sí, sí. Eh, que é, é o fundamental. Bueno, eh. que é, é, Sí, sí, sí. Don... sí, sí. Pois, porque claro, aí, te la es e ainda máis o que é, a visquiz a, a, a que é a calidade, o sabor todo, eh. Porque quen son os cociñeiros? A ver, quen son? Os cociñeiros é eh, eh, Mari Carmen, que está no Bar Segunda na En Nave de Suarna Ostras, que... ai, cando ah, vai a xa Y que vai a Mari Carmen Pois pues, podes decir que Que, que, que ademais está moi implicada Estamos moi contentos con, con ela E bueno, eu creo que ela tamén con nosa Hombre, e tanto <risas> Mari Carmen, é quen máis? Eh, despois Pedro da Campa da Braña, ali en Cervantes en en Cervantes. Oh, anda, pois. un mesón, é claro que si, sí, sí, sí, sí, sí. Bar segundo ya o mesón Campa da Braña. Pois, pois no mm, parabéns, felicitações, Nada, Julio, eu xa te invito a ali a a Navia de Subarna, mm. que eu son delí pois, xa te invito, eh, vamos a vamos ver a Mari Carmen. A Mari Carmen López. Vale, vale. Pois, pues ou a Pedro, un, un, di, a un día a Pedro e outro día a Mari Carmen. Que si, así, así disfrutamos do lume. Sí, sí, sí. Bueno, escoita, o que vos recomendades que, que tiñades ademais, como especialidade era as burguetas, os filetes a espaldilla e a carne asada, non? Sí, sí. Que, que, que, que era no convenzo, non, no principio, Si, ¿no? si. Sí. Sí, sí. Uh -huh. Sí, pero bueno, decir, sigue sendo as hamburguesas siguen sendo do que máis xa con as chiletas sí, sí. porque a verdad que é sin ningún tipo de aditivo máis que o perichil que se lle bota é uh -huh. un pouco de sal é uh -huh. carne de moi boa calidade e funciona, no? funciona moi ben porque bueno, temos moi boas críticas e moi boa acollida, verdad Nada, que é boa praza de Abastos de Lugueli no, no fondo de Santo Domingo El Bocadornicería Ancares. Sí, Os Ancares, ya sabor, sabor, que, cierto, ancares. que web, eh, es ancares. Eso es lo que quería deciros a nuestros oyentes, todos los oyentes que quieran ponerse en contacto con vosotros, vosco que que se pasen por la página osaboresdeancares.com. Os aí é onde poden solicitar todos os vosos, que ademais tendes a tenda, cos lotes, con pratos cociñados, mm. e eh, con carne para asar e eh, carne picada, to, to, todos os produtos están aí, e eh, poden solicitarlos que ademais, se si, si se solicitan cunha cunha cantidade mínima de, de, de, de, de, de gasto pois pues, veñen, veñen co os postes gratuitos, seguro Sí, a partir de 75 euros sí. Ves? Ves? Eh, eh? Lóxico. E ademais tendes recomendacións que me parece que teñen, tendes un blog onde recomendades podes facer esta receta ou mm -hmm. esta comida ou esta outra, non? Si, sí, sí, sí. así fixemos eh, desde o começo, sobre todo para pa ajudar aquela xente que ten menos financiamentos a, a, a realizar a comida mm -hmm. ou tamén para conseguir pois que novos pratos que a xente no, nos preguntaba, ¿no? Eh, pois sí que sí que temos esas recomendacións porque eh funcionan funcionan moi ben. Sí, hombre, estupendo, sí, porque sí. eu vexo por aí que as toos prezos non son demasiado desagerados eh. hombre, non, é de defeito Ainda o brazo pasado estive aí na casa dos familiares en Santa Coloma e eh, toda a carne era máis cara que a nós. Sí, ves? Xa non me vou meter na calidad, porque, bueno, sí. non se pode falar mal, pero, bueno, no. non se pode comparar tampouco a carne de cebadeiro que a carne de, de ah, crianta sí, tradicional, no, hai... de xatos que estancan máis, sí, sí, sí, eh, sí. eh, que están mamando leite hasta casi o sacrificio Exactamente. Porque a mí moi facía gracia, cando fun aí... Po, e bin que dan eh, estou aí pola terra da, da Carqueixa en fin, cerca da cooperativa todo por aí, como hai prados acercan xos xatos pequenos como son tan eh, eh, pois acercan xa ti hasta te lamen e todo bueno, <risas> pero enxeguita ven a madre a sacalo de intima están moi ben cuidados, non? A Carqueixa claro, claro, claro, claro. a máixa que son xatos que non normalmente están acostumados a estar con xente porque están moi ben cuidados non claro. hai xatos como que xe escapan non, non, non no, no, no. ten, tendes moitos na cooperativa? si, sí, somos bueno, 215 socios caro, bueno, oi ati, activo sobre 115 que paga moitos socios que tamén foi de vello e, sí. e sigue estando na cooperativa por tema de cantañas, por claro. tema de pienso pois bueno, sí, un pouquinho así caray. De, eh, pois Pois ala a enviamos nos felicitacións a todos eles que sí, de claro. verdade que facedes un compendio extraordinario sí, sí. E, e o equipo que tendes é pois, eh, eh, maravilloso moitísimo bueno, éxito con que xa es que tamén Ro Ro Román, Román unha cousa que, que que me gustaría que, que recomendaras a todos os nosoentes porque estás chegando a festa de San Sanxuan e en, en Sanxuan vos recomendaste des, a, o ano pasado me parece que, que, que, que es Coite, anímate a a, a a facer a costela A brasa eh, Si sí. sí, sí, sí. Bueno, aquí o churrasco en Galicia É case unha religión non? Entón, neso, <risas> de, de, claro. de, neso En San Juan, seguramente cando, cando máis se vende Cando máis triunfa uh -huh. é Sempre é un, un bom momento A noite meiga que decimos os galegos Si, Sí. sí Que, eh, que que que sepan que disfrutar dun... liñas e eh, pasarlo ben cos amigos. Que sepan eh, disfrutar dun, lo, dun lote que ofrece aí no sabor mm -hmm. dos Ancares eh, a falda, non? Sí, a sí, dun sí. lote de, de, de verán que leva le, bueno, leva sobretudo está prado na pagrella, non? Pa, mm -hmm. si churrasco, sí, sí. hamburguesa, chuletas. Sí, sí, sí, sí, así sí, sí, sí, sí. eh, eh, si como foi concebida, que, eh, que está mm -hmm. Está funcionando muy bien. Sí, sí, sí. Un consejo extraordinario para ese día que todo el mundo puede disfrutar de él. Que acompañado con unos cachelos, yo, yo unos pimentiños de patrón, seguro no, también que... Valen, que una... ¡También valen! Sí. ¡También valen! <risa> ¡También! Seguro. Yo, Va. yo prezo, eh, extraordinario. Hay porque que... además, con garantía, como decís vos, con, con garantía que vos tendes bienestar Animal, Ternreira eh. Galega certificada. Exactamente. Sí, porque eso todo que está en Ternreira Galega Suprema, hacemos un selo de, de bienestar Animal, que eh. cumple cumpren uh, todas as condicións das auditorías que, que se realizan é mm -hmm. eh, eh, claro, é dicir son, son xatos que que Requis están acompañados cas máis que sí. teñen o espacio para medrar e eh, eh, os condicións eh, por eso que teñen o xero de bienestar animal o requisito sí, sí, sí. que se requisa ademais seis eh, aí eh, como os tamén os animais Aí, en certos sitios teñen árboles carballos mm. Mm. e ali onde se las rascan mm. elas están á sombra o, que, <ríe> sí. o, o, malo, o malo que, que teñen e nos encarrese o, o, o, o frío o, ¿no? o asunto do lobo ah bueno, hai o lobo alguna que outra, outra <ríe> <no sé, ríe> pechuría o falla algún susto tamén ten, que da, ten dado por aí no? sí. si sí, ten bastante presencia na, na zona na sí, decir, sí. así que Sí que a verdade que, uh -huh. que, que hai, hai anos que ataca máis que outros, pero, por exemplo, este ano ainda está sendo un pouco máis tranquilo, pero ano pasado sí que houbera bastantes baixes. Sí. Uh -huh. Porque, por exemplo, as vacas que van a parir, eh, todo iso que olles falta pouco, tal, que o lobo dá conta, uh -huh. cando parin, pois xas tens uh -huh. que retirar, no? levá-las ao sí, claro, o que está obligando a que moitas deses vacas pues, teñan que, que parir dentro ¿no? mm. sí. ah. sí, sí. de todas, todas formas tamén as vacas cada vez están máis acostumadas ao lobo xa, xa se defenden cando xa é un rebaño grande xa ves que, uh -huh. que, que protexen Hombre, as crías ponen as crías no, sí, sí, sí. no medio pan un círculo ao redor uh -huh. eh, protexen proteixense uh, muito moi ben, moi ben, bueno, pois eso, eu o que volvo a repetir Román e, o, e, esa felicitación que tens que estender a todo o equipazo que, que formades en esa cooperativa é que, bueno, pois na, na, na pausa página que se meta muitísimo os donosos ointes eh... que, que paga a pena meterse aí no, os sabores dos ancares sabores, para poder pedir sí, eh, eh, un, os vossos produtos que seguro que como acabas de decir, teñen calidade e ofrecen... En, en, e cando en, coman en, carne, en. dos ancares que pensen a xente que está ali traballando. Hombre, precisamente por claro, eso. Eh, o que faz posible consumindo a, a nosa carne é que po poida seguir vivindo xente con dignidade na zona de ancares. Un rural vivo, como decides vos. Eso, un rural eso. vivo, eso. sí, señor. Bueno, pois pues unha aperta moi grande, Román. Vale, pois... Pues, Pois xamos, moitas gracias por acollernos Deña, unha, perta grande, unha aperta grande, eh, volvo repetir Felicitaciones ah, a todo equipazo Outra cousa lle dicimos a Román Dime. Falando con nós Ides a ter sorte Ah, sí, porque non somos talismancos Por es que falamos Pois pues, moitas gracias Por eso <risas> recibido os premios ya, ya pasado, sí, Agardemos que siga funcionando Sí, claro sí, que sí vale. Deña, A seguir Deña, collendo premios Que tamén aperta. precisades Deña, Unha aperta sí. Defecto de facto de canzoña. Caneta de poeta navega pelo mundo con berro na maleta. Versos sene a mi espero, orbita na fin do grande mistério. Hey, navegante, unírica planeta distante na batalla mil versos na gaveta quebrando na muralla os sonhos do poeta versos en hemisfério orbitando a fin do grande misterio tema de navegante unirca de planeta distante habitantes las quimeras sueños imperfectos Miras sin procurando nuevos días vidas sin completas imperfectos habitantes las quimeras sueños sin vidas sin procurando nuevos días Mira sin de cansoña caneta de poeta navega por un mundo cun berro na maleta verso sei nemisferio orbita na fila de mistero tema de navegante onirica lei planeta distante Bueno, Xulio, temos en portas, como dentro de días, temos a festa de Can Mercader, ¿eh? en Cornellán. Sí, sí, festa de Can Mercader 2023, que organiza a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá, o día 9, 10 e 11 de junho. Sí. O día 9 vai a ser unha festa extraordinaria posto que co a festa celta. Sí, as falamos este con este. con Xian que eh. veñen precisamente o grupo Aila xunto coas nosas rosalleiras durante sí. además da do, da cea uh -huh. da cea irmandade, non? Sí, donde este, se entregan, las... onde se entregan as medallas, dixeran. As medallas da da a Insignia de, de Rosaría de Castro. Moi ben. Pois A continuación, pues, a, a festa celta, ¿no? A festa celta o día 9 a partir das 21 horas. É iso. Despois o día 10 Continúan pero Continúa. este día 10 ti tes moitísimo traballo pola mañá, eh? <risa> Pola mañá si teño que apuntar apuntar que o que máis mal levo é o, é o protocolo. <risa> é o que mal... pero sempre ti lle alguén comigo que me, me axuda a levar o protocolo isto, que onde se fai a ofrenda floral eh, a, ao busto de Rosalía de Castro, todas as entidades de Cornellá, todas acuden todos os, os membros da, da, da, da, da corporación municipal o, o, todos os partidos tamén, pois colaboran levando a, a súa ofrenda floral a o busto de Rosélia de Castro e é como eh, eh, claro, non podía faltar tamén o, os castillets sí, os castillets sí. que se fan a, que se ten que facelos elinoxan -xá, elinoxan porque a men danme medo a men danme medo porque eu cando vexo subir cando vexo subir e eh, todos esos xa sei que ensayan moito e eh, faen e eh, eh, todo eso pero que arriba subi Un, un raparigo destos pequenos sube hasta arriba por vai baixando e en fin, que é unha, é unha delicia verlos como traballan e, e en fin, e eso e despois o día sábado pola tarde despois de xantar pois, grupos regionais e pola noite pois a orquestas Bueno, hai que ter en conta que resulta que mm, as orquestas Costa Dourada eh, Jean Tonys, cos que os líderes falamos hoxe co, co, concretamente co, co que, Cos que falamos hoxe Si, van a disfrutar dun, si. dunha intervención extraordinaria O, o día 10 estarán as dúas, pero si. o día 11 solamente estará Costa Dourada Costa dorada. si eh, Bueno... De, eh, no intermedio estarán as asociacións galegas que participan con, eh, con, con, con de Rosalía Castro, de, Castro, de Castro, sí, bueno, Virá Rubí, Virá, os de Badalona, sí. un, bueno, casi eh, todas as entidades, eh, o mellor Santa Coloma también. casi todas las entidades eh, veñen por Casa Galega, ¿verdad? Casa Galega de Hospitalet. Bueno, que se tiñe encargado este de presentarlos, ¿no? Sí, bueno, E algun hai que outra algun que outra máis tamén virán aí precisamente a presentar a, a non esquezan que haberá un sitio especializado en xantar e, e, e, e comida galega de, de Sí, desde logo Xunto sí. co Rosmari, co hombre a Rosmaria que nos endulza. Dönde hai a máis produtos galegos, os chouizos, os bolos, empanadas, chowizos. pan de, de eh, pan, pan de moitas formas, pan de mello, pan de broa, pan de, e a alarpeira, a que xa non pode faltar. Eh, desaparece, sí. eh, esa, cajada, desaparece <risa> rapidamente, <risa> sí. bueno. Bueno, queridos xentes, eh, están convidados precisamente para o día, día 9, 10 e 11 de xuño en Can Mercade ali enfrente fronte do Corte Inglés de Cornellá. Exactamente, y un máis arriba vale. bueno, mmm, cuido que ya estamos sí, perto del final ¿no? vamos a poner un, de eh, eh, eh, ah. un poco de música despedímonos con música y decimos hasta hasta el próximo show vamos a la veña, un poco de música que es despedir que veño sonó no a levarme a un paraíso Sen santos, nin gardián, nin purgatorio. Que se xe o que en decida o que Con esta peza toda anteira vamos a despedirnos traigo, no a todos. os xa, queridos orientes que teñan unha feliz semana. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosco. Gracias, Xulio. Este que nos fareu Armando Fernández. E, como digo sempre esto é Radio Samboy que anoite sexo vos descanso a rúa a liberdade e dico xoves creen que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das luas suicidas preenxeros ocos das pegadas das urxentes despedidas para suba todo que baixa reddito incluído que o pague quen se nutre da miseria que sos xa razón raína eterna que abdique do seu trono prexuizo e que non se acumule As cruéis moras Os vertes en sumarte as melodías As caras con olleiras as desidias As tardes de tristuras triunfadoras Para exiliar